Какво виждаме в случаят Морфов? Задаваме този въпрос преди протеста на театрали пред Министерството на културата днес с искане за оставка на директора на Народния театър заради дисциплинарното уволнение на световно известния български режисьор Александър Морфов. Ще припомня, напрежението беше провокирано от назначаването на дългогодишния пиар на движението на за права и свободия, по-късно и депутат от ДПС Велислава Кръстева в структурите на театъра, където по принцип не е добре да се правят политически назначения. Припомням и последното развитие по случая с новата структура на Народния театър отпадна на длъжността главен режисьор, позиция заемана от Александър Морфов, който а, пък а, преди това провокиран от а, назначението на Велислава Кръстева а, атакува вратата на нейния кабинет с с надписи срещу ДПСЕ, но отпадна и позицията на проблематичната фигура, свързана с ДПС на пиара на театъра. Последва уволнение дисциплинарно на режисьора Морфов и оставка, доброволно подадена от Велислава Кръстева след промяната на структурата. Днес в 14 часа известни лица от театъра и от сферата на културата ще протестират пред Министерството на културата с искане оставка да подаде и директора на, театра, на театъра допуснал всичко това. Така казвам добър ден на професора по философия Георги Каприев, който е един от най страстните познавачи и анализатори и на българския театър в последните а, 30 години, може би. Здравейте, професор Каприев. Здравейте, добър ден. Какво виждате Вие в този случай? Случият Морфов. Във всеки част не виждам случай Морфов. Аз виждам, виждам случай Народен театър и случай българска култура. Защото Народният театър е национална институция и а, неговото здраве е симптом за здравето на обществото. А, Морфов беше катализатора на това, което по неизбежност щеше да стане, просто стана по един силен и успешен начин. Преди успешен начин, защото господин Васик може би не усеща. Но той вече се търкаля надолу и за него играта, директорската игра завършена. Сега, откритът на работата. Александър Морфов не избухна срещу госпожа кръста с неяното назначение, с неяното появане, но доста знаково място на доста знакова фигура. Uh, партийна, много силно. Партийно, говорите, силно партийно. говорите за появата и заедно с почетния председател на Движението за права и свободи Ахмед Дуган по време ами, на изборите. Не споменавам партии, защото влизаме в предизборния период, но точно това от Отутре, от професор Каприев. А така ли? О, благодаря. Да. А, да, а, тогава, тогава това катализира неговия взрив по един типичен за Морфов екстремен, екстремен начин, може би не безкрайно адекватен. Но при всички положения, от политически и както се опитва да го да изкарат личен, той преминах в общо дебат или сблъсък. Това дума за сблъсък, в който се поставят под въпрос смисъла и характера и начина на съществуване на култура, в частност на театралната култура. И тук просто няма начин да не се каже, че чрез казармини фатмачески методи на управлението, Този театър вече е бил управляван в продължение на дълги години от Александър Гетман до Диков учеджев, включително. И ние помним колко му трябваше време на Народния театър да възстанови качеството си, да върне публиката си, да добие а, смисъла, който трябва да има, именно смисъла на национална а, културна институция. Така че, кой се въобразява, че става дума за някакъв конфликт между двама трима, а, Души, а, който се въобразява, че това дума само за един театър, който се намира в София, редом с още не знам колко театри, пида дълбоко греши или се опитва да фортишко с ситуация. ситуацията. Казвате, че това не е... За националната култура, за това става дума. Съжалявам, че ви прекъснах. Казвате, че това не е междуличностен, а това е структурен проблем за функционирането на културата ни и че виждате в начина на управление довел до, до, до тази криза, а, нещо, което определихте като казармен метод. Александър Морфов в интервю, първото интервю, всъщност в началото на тази седмица за българска медия, в която той предполагаше, че ще бъде дисциплинарно уволнен, той говореше за това, че не е провидял номенклатурчика, в а, фигурата на директора на Народния театър. Дали флагът е същото, когато говорите за казармени методи за управление на културни институции? Да, това е. Изруто Александър може има огромна вина за а, спечелване на конкурса от страна на господин Василев. А той дойде с неговото име развято като Байрак, за да го уволни, моля ви се, дисциплинарно. А, така, сега няма влизаме в детайли какво означава това според Кодекса на труда, но нищо хубаво не означава. А, сега, вижте... Сега, като коренът, като... А коренът на проблема професор Каприев. Казвате, да. Морфов е катализатор, но не е причина. Знаем, че катализатора не е причината за не, определени е във... деструктивни а, процеси. Причината е въввеждането на серия от мерки, за които по-добре питайте актьорите от Народния театър, но аз знам за какво говоря, и даже в детайли, а, които всяват под а, благовидната физиономия на потягане на дисциплината, извинявайте за казарвания термин, страх. Всяват страх, всяват унилие, всяват нежелание за творческа работа. Театралната работа е лице в лице. Това не е работа на конвейер. Лице в лице. Аз с този човек трябва да разменям енергия и трябва да съм в емпатия. Как да съм в емпатия, когато и двамата да сме оплашени, макар може би по различен начин. За този страх говорят големи имена на Българския театър. Днес има интервюта на Ганф и Валентин Танев едни от най-големите на Народния театър говорят точно за този страх и че на Морфов е ли му усилването на този страх? Добре. Театър, Обаче, страх професор Куприв, Този да. театър си отива, въпросът е да се намери начин основният основния двигател на тази ситуация да бъде отстрен и неговото име е Васил Василев. Сега, а, а, опитвам се да разбера, защото казвате, че а, има актьори и големи актьори, които говорят, но има актьори и големи актьори, които не говорят. Имаше и такива, които подкрепиха директора Василев, имаше и такива, които се видяха с президента Радев. Вероятно с надеждата президента да умиротворява страсти. Самият директор се оплаква от натиск с вчерашната декларация. Ще чуем днес в два часа какви са мотивите му да уволнява дисциплинарно Александър Морфов, но а, това пък е тезата на управлението на театъра, такова каквото е в момента. Точно така. И ме интересува, поискай днес господин Василев. А... Боя се, че а, той ще се опита да влиза в детайли, да обяснява подробности, да каже кой какво казал и кой и какво не казал. Той самия е казал доста в един запис, който бих препоръчал на прокуратурата, защото там има директни заплахи, неща, които не от нищо, нито с дисциплина, нито с трудов а, кодекс, нито с нито един български закон. А, така че Uh, наистина не ме интересува. Това е част от неговото движение надолу. Той няма, няма правилен ход от тук А Актьорите, които, които а, да не говорят. Това е, не е проблем на Народния театър, това е проблем на, на българското общество и българската култура. Uh, умръзна ми да повтарям, че сред нашите интелигенции има твърде малко интелектуалци. А тук uh, от интелектуалец uh, има други длъжности. Аз е опитам да, да разбирам техните мотиви. Те някак си искат да са на работните си места. Все пак това се искат да работят, да са на сцена, да имат това, да имат онова. Без, без перспектива, това са е тактически действия, без стратегия. Стратегически ние хората, по възрастните, знаем до къде довеждат нещата, неко казвам до катастрофа. Сега, вчера, вчера се чуха интересни, интересни тези от страна на някои от актьорите, които застават в подкрепа на дисциплинарно уволнение режисьор Александър Морфов. Една от тях, според мен, си заслужава сериозен анализ и внимание. Чухме това, че администраторът... А не може да бъде предпочетен пред твореца, пред артиста, когато става дума за институция от сферата на културата. Смятате ли, че това вече има някаква база и разбиране в 30-годишното, а и повече българско общество? Да, а, сега абстрактно изказане от тази мисъл колкото верна, толкова и не верна. В конкретния случай, да, точно така е. А, и не, няма разбиране в българско общество. Българско общество, от силата на множество фактори, не само политически, но и политически, а преминава в този .е. връща в състоянието си на оцеляване, на индивидуално оцеляване, което е отвратително, защото е за сметка на всички останали, включително на техния живот, на техния труд, на техното творчество, демонстрирано по образцов начин в момента в Народния театър. Трябва се намерят механизми, това да бъде продоляно, ако не искаме този театър да се сирине, така че в следващите 10-15 години я се опитва да възстановява физиономията си, както вече сме го живели от края на 80-те години до към началото и малко след началото му века. А, в а, този ред на мисли, всъщност, вие какво си представяте, че може да се случи, ако а, няма оставка на, на директора? Нали, казахте преди малко, че според вас това е логичния път. Ако това не се случи, по какъв начин може да съществува Народния театър? А, Театърът без Морфов в тази конкретна ситуация струва ли си да се лиши от един ключов режисьор, защото там остават и други ключови режисьори. Той не е все да. пак единствения, нали? Така. Аз ще повторя, че не е въпросът в, само в Александър Морфов, който е безспорно полноцлетик, който има чудеса за гърба си в, в българския театър. И не само български. Но погледнете другите две имена закачени на. Знамето на господин директор, за да стане директор, бяха Явор Гърдеяв и Дяла Добрева. Погледнете е, репетициите в народния театър, разпределенията, и вие няма да видите тези имена, ще видите и други имена. Не искам да ги подценявам, но това не са унези хора, с които той се накиче, за да стане директор. Вижте, той няма да се поведе в доброволно. Той е постигнал етажи високо над своята некомпетентност. За него няма по висок бръв в кариерата му и той няма ей така, защото някой си нещо казвал по редето или по телевизията, да отстъпи. Или, или някой казва нещо в театъра. Трябва да му се помогне. И понеже говорим за национална институция, все пак държавата трябва някакси да пълне своите ангажименти. Да, обаче така стигаме до, до случая Минеков а, и до а, това, което а, отново ни връща в така един затворен кръг. Министерството на културата не може да се намесва в този процес. Министерството на културата може да се намесва в този процес. Министър-председателя може да се намесва в този процес. Боя се, че високо поставени български ръководители не желаят да го направят, не разбирайки нито от култура, нито от театър. Боя се, че не разбирате от обществото но това е Сега, професор Каприев, един а, детайл последно имаме малко време да изясним, не. защото изглеждаше така, че а, след като а, образно казано хвъркнаха главите на а, така видимите поводи за скандала, а именно а, фигурата на а, пиара на, на Народния театър и фигурата на главния режисьор. Нали? Те отпаднаха с тази нова структура, която обаче пък не беше одобрена, мисля, че от Министерство на културата. Госпожа Кръстева си подаде оставката, а Морфов беше дисциплинарно уволнен. А, стои въпроса дали а, това са равностойни жертви. Така. Значи аз въобще не искам да говоря за жертви и дори повтарям, не искам да говоря за конкретните лица. Uh -huh. Всичко това са симптоми. Едната си подала оставка, другая била вълнен а, дисциплинарно. Пиарката, за която твърди отличен опит, е, че въобще не познаваше нито Народния театър, нито Българския театър, нито нищо а, и допусна достатъчно а, гафове. Пиарката, моля ви се, онзи, който трябва да. Прави връзките с обществеността, връзките на кога? Връзките на актьорите на режисьорите. Така че за каква равностойност си говорим тук, но повтарям, това е, не е основното. Жалко е, но не е основното. Основното е, че се разрушава националната институция и народен театър. Какво според вас трябва да се случи? Е пътища много като се обърна колата. Аз съм е, песимист че това ще има, че казва, има а, бързо решение, ще се затъва, докато, се до, докато водата мине над чията, не знае. Благодаря ви. Професор Георги Каприев, с неговия анализ какво виждаме в случая Морхов, той каза, че не вижда случай Морхов, а вижда сериозен структурен проблем пред българската култура и българското общество. В деня, когато се очаква обяснението на директора на Народния театър, защо уволнява дисциплинарно големия български режисьор и в деня, когато пред Министерството на културата ще има протест с искане тъкмо директорът да си подаде оставката.